Артур Чарльз Кларк 2001. Космічна Одіссея Текст читає Сергій Оробчук Розділ 18. Крізь пояс астероїдів Тиждень за тижнем, немов трамвай за наміченим маршрутом, Діскавері промчав повз орбіту Марса і взяв курс на Юпітер. На відміну від усіх суден, щоб борознять небо і моря Землі, Він навіть на мить не потребував людського контролю. Курс корабля задано законом гравітації, попереду жодних незвіданих берегів чи небезпечних ришів, де Діскавері міг би сісти на мілину. На всьому шляху від Землі до Сатурна не було навіть жодної можливості зіткнутися з іншим космічним кораблем, принаймні зробленим людськими руками. Утім, космос, куди зараз прямував Діскавері, годі назвати порожнім. Попереду чекала ділянка з мільйоном астероїдів, причому на сьогодні астрономам Відомі лише менше від 10 тисяч з них. Тільки 4 з цих 10 тисяч мають діаметр понад сотню миль, а інші являють собою просто гігантські каменюки, що безцільно курсують у космосі. За астероїдами нічого не вдієш, хоч навіть найменший з них може повністю зруйнувати корабель, якщо вріжеться в нього зі швидкістю 10 тисяч миль на годину. Але шансів, що це станеться, доволі мало. За весь шлях лише один астероїд міг опинитися в радіусі мільйона миль від Discovery але ймовірність того, що він опиниться в тому самому місці в той такий час, була занадто мізерною, тож команда про це не турбувалася. На 86-й день Боомони Пул з усіх людей підлетіли до астероїда. Він не мав імені, а лише мав номер 7794. Це був камінь діаметром 45 метрів, який місячна обсерваторія помітила 1997 року. І усі, крім терплячих комп'ютерів Бюро Малих Планет, одразу ж забули про його існування. Коли Боуман заступив на вахту, Іал одразу ж нагадав йому про майбутню зустріч, не наче астронавт міг забути єдину заплановану подію всього рейсу. Шлях астероїда серед зірок і його координати вмить найближчого зближення вже з'явилися на екрані комп'ютера. Там також було зазначено, що треба зробити, чи принаймні спробувати. Коли 77 94 Промайне повзних на відстані 900 миль зі швидкістю 80 тисяч миль на годину, команда Discovery не сидітиме, згорнувши руки. Боумен попрохав Іала вивести на екран телескоп і почав оглядатися в усіяне іскрами зоряне небо. Нічого тут не нагадувало астероїд. Усі зображення внаслідок збільшення перетворювалися на гігантські цятки світла. «Покажи візер», – попрохав Боумен. Тієї самої миті на екрані з'явилися чотири вузенькі лінії, що замикали маленьку непомітну зірку. Боумен довго дивився на цю цятку, гадаючи, чи Алл часом не помилився. Але згодом він помітив, що цятка повільно рухається відносно непорушних зірок. Хоча стероїд іще за мільйони миль від корабля, за космічними масштабами це дуже близька відстань. Коли через шість годин Пул приєднався до Боумена за контрольну панелю, 77-94 став у сотні разів яскравішим і порівняно зі своїм оточенням Рухався так швидко, що сумнівів більше не могло бути. До того ж, з сядки світла він перетворився на добре видимий диск. Бо у мене пул споглядали цей камінь у небі з почуттям моряків, які після тривалого плавання вперше побачили берег, на який не могли зійти. Хоч вони прекрасно розуміли, що 77-94 – мертвий камінь, знання жодним чином не впливало на їхні почуття, адже це єдина земля, яку вони зустрінуть до Юпітера. А до тієї планети залишалося ще 200 мільйонів миль. У потужний телескоп вони розгледіли, що астероїд має неправильну форму і летить повільно обертаючись. Інколи він нагадував сплющену кулю подекуди криву цеглину, швидкість його обертання становила лише трохи більше від двох хвилин. Поверхні астероїда строкато розбігалися світло й тінь, і він часто спалахував на сонці в місцях виходу кристалічних порід. Сімдесят проходив повз. Діскавері зі швидкістю майже 30 миль на секунду, тому астронавти мали лише кілька хвилин, щоб гарячково дослідити його зблизька. Автоматичні камери зробили десятки фотографій. Навігаційні радари посилали сигнали, що відбувалися від поверхні астероїда і записувалися. Саме настала мить для єдиної спроби відрядити ударний зонд. На зонді не було жодних приладів. Жоден прилад не вцілів би під час зіткнення на такій космічній швидкості. Зонд являв собою примітивний маленький металевий гарпун, який випускали з «Діскавері» в напрямку, де він мав би перетнутися за астероїдом. До запуску гарпуна залишилися лічені секунди. Напруження пулей бо воно зростало. Експеримент у принципі простий, але він випробовує їхнє обладнання на точність. «Діскавері» мав поцілити у 30-метрову мішень з відстані в тисячі миль. На темній поверхні астероїда раптом стався сліпучий вибух світла. Маленький гарпун Улетів у нього на космічній швидкості, за частку секунди вся енергія перетворилася на тепло. У просторі здійнявся струмінь розжарених газів, а на облавку Discovery спектрографи зафіксували лінії спектра, що швидко згасали. На Землі експерти проаналізують їх, відшукають натяки в підписах, залишених розжареними атомами. І вперше за всю історію буде визначено склад кори астероїда. Через годину 77.94 перетворився на ледь помітну зірку. Навіть сліду від диска не залишилось. А коли Боумен заступив на наступну вахту, астероїди зовсім зник із поля зору. Вони знову самі в космосі. І так триватиме, доки Діскавері не зустріне перші супутники Юпітера, але це станеться аж за три місяці. Розділ 19. Повз Юпітер. Навіть за 20 мільйонів миль попереду Юпітер уже став найпомітнішим об'єктом у небі. Планета була схожа на блідий лососового кольору диск, завбічки десь із півмісяця, якщо на нього дивитися із Землі, і з темними паралельними смугами хмар, що вже зараз добре вирізнялися. Туди і сюди навколо Юпітера плавали яскраві зірки, і у Європа ганімети Калісто. Цвіти, які за інших обставин могли б стати окремими планетами, але мусили обернутися простими супутниками ганського володаря. Через телескоп Юпітер виглядав дивовижно. Прямиста різнобарвна планета, яка, здавалося, заповнює весь небосхил. Осягнути його справжній розмір було неможливо. Бо він пам'ятав, що Юпітер в 11 разів більший за Землю, але тривалий час не міг цього належно зрозуміти. Одного разу, збираючи інформацію з бази даних Гала, він несподівано усвідомив приголомшливі масштаби планети попереду. На екрані комп'ютера виникла ілюстрація, де всю відшаровану поверхню планети Земля було прикріплено, Наче клапить тканини до диска Юпітера. Порівняно з Юпітером, усі континенти й океани Землі мали такий вигляд, як Індія на карті світу. Коли Боуман використовував максимальне збільшення телескопа Діскавері, йому здалося, що він завис над дещо сплюснутою кулею, розглядаючи вервечки хмар, розмазаних у смуги через швидке обертання гігантської планети. Часом ці хмари здавалися скупченням кольорової пари завбільшки з континент. Інколи вони були пов'язані. Між собою містками в тисячі миль завдовжки. Маса Юпітера під цими хмарами була достатньою, щоб переважити всі інші планети Сонячної системи. Боумен часто думав, що ще приховано там. По куполу хмар, що назавжди сховали справжню поверхню Юпітера, іноді пропливали круглясті плями темряви. Це супутники Юпітера відкидали тінь на поверхню його хмар. Інші, набагато менші супутники планети, кружляли навіть тут, за 20 мільйонів миль від самого Юпітера. Вони являли собою брили в кілька десятків миль діаметром, але шлях корабля не проходив повз жоден із них. Що кілька хвилин радар збирав енергію і посилав в імпульс у космос, але спорожнечі від імовірного супутника не прийшло ще відповіді від Луня. Натомість посилися радіоголос самого Юпітера. У 1955 році, саме перед світанком космічної ери, астрономи з подивом виявили, що Юпітер випромінює колосальну в кілька мільйонів кінських сил, енергію в 10-метровому діапазоні. Це випромінювання фіксувалося як хаотичний радіошум. За його джерело вважали ореоли заряджених частинок, що опоясували Юпітер, як пояснював ан на Землю, але в набагато більших масштабах. Інколи протягом самотніх годин за контрольним пунктом Боуман слухав ці звуки. Він повертав регулятор гучності до максимуму, тріск і шипіння заповнювали всю кімнату. Чулися нерівномірні свистки, немов Крихи невідомих птахів. Це були моторошні звуки, бо вони не мали в собі нічого людського, самотні й безмістовні, як удари хвиль об берег або грім за обрієм. Навіть на нинішній швидкості в 100 тисяч миль на годину у Діскавері забрало б два тижні перетнути орбіти всіх супутників Юпітера, адже їх було більше, ніж планет навколо Сонця. Місячна обсерваторія відкривала один супутник щороку, і до сьогодні їх налічувалося аж 36. Найвіддаленіший з поміжних – Юпітер-27. Рухався по нестабільній орбіті в протилежному від інших супутників напрямку за 19 мільйонів миль від свого тимчасового володаря. Це був у постійному перетягуванні каната між Юпітером і Сонцем. Планета постійно захоплювала собі короткочасні супутники з поясу астероїдів і втрачала їх через кілька мільйонів років. Тільки найближчими супутниками Юпітер володів постійно. Сонце ніколи не вирве їх. Із обіймів гігантської планети. І ось тепер для гравітаційних полів суперників з'явився новий об'єкт протиборства. Діскавері прискорювався в напрямку Юпітера вздовж складної траєкторії, розрахованої астрономами Землі місяць тому, постійно контрольованою Еалом. Час від часу ледь відчутні на борту корабля імпульси двигунів керуванням коригували траєкторію польоту. Через радіозв'язок із землею постійно йшов потік інформації, тепер вони залетіли так далеко від домівки що навіть під час подорожі зі швидкістю світла сигнал доходив до пункту призначення через 50 хвилин. І хоч весь світ їхніми очима і за допомогою їхньої апаратури спостерігав за щоразу ближчим Юпітером, мине аж 50 хвилин, поки ці спостереження досягнуть Землі. Коли корабель минав орбіти гігантських внутрішніх супутників, телескопічні камери працювали в постійному режимі. Кожен із цих супутників був більшим за місяць. Кожен не для людства територія. Години за три до польоту повз Європу Діскавері пройшов лише в 20 тисячах миль від супутника, і всі прилади націлилися на цей невідомий світ. Спершу Європа росла в розмірах, змінювала свій вигляд від кулі до серпа, а потім зовсім відступила в сонячне світло. 14 мільйонів квадратних миль Землі, яку досі бачили лише як головку шпильки в найпотужніший телескоп. Discovery Пролетить повз Європу за лічені хвилини, тому з цієї зустрічі команда космічного корабля має скористатися максимально, записавши всю приступну інформацію. Ще будуть місяці, коли вони зможуть на дозвіллі повернутися до тих записів. На відстані Європа здавалася гігантською сніжною кулею, що чудово відбивала сонячне світло. Ближні спостереження підтвердили на відміну від запелюженого місяця, Європа сяяла сніжно білим адже її поверхню вкривали блискучі шматки, схожі на застиглі айсберги. Напевно, вони сформувалися за м'якою води, яке чомусь не захопило гравітаційне поле Юпітера. Лише по екватору прозирали голі скелі. Темна смуга з чорних зазубраних валунів і каньйонів підперезували цей маленький світ. Тут розташовувалося кілька видимих кратерів, але ознак вулканізму не спостерігалося. Очевидно, Європа не мала внутрішнього тепла. Наскільки... Знають земні науковці, на поверхні супутника були навіть зародки атмосфери. Коли темний край Європи перетинався із зіркою, вона тьм'яніла на короткий період перед тим, як зникнути. У деяких місцинах можна спостерігати уривки хмар, либонь туман із крапель аміаку, що хилитався на метанових вітрах. Так само швидко, як і з'явилася на небосхилі, Європа залишилася позаду. Тепер Юпітер був лише в двох годинах льоту. Айл знову і знову перевіряв траєкторію руху космічного корабля, тому потреби в подальшому коригуванні швидкості Діскавері до миті найбільшого зближення не було. Та навіть якщо зважити на це, куля, яка роздувалася щохвилини, змушувала нервувати. Важко повірити, що Діскавері не вріжеться в неї з розгону, що гравітаційне поле планети не поглине і не знищить їх. Тепер саме настав час відрядити атмосферні зонди, які, принаймні, всі на це сподівалися зможуть протриматися досить довго, щоб надіслати, бодай, якусь інформацію з-під покрову хмар Юпітера. Дві маленькі бомбоподібні капсули було скинуто на орбіти, які протягом перших кількох тисяч миль майже не відхилятимуться від курсу Діскавері. Капсули повільно полетіли геть, і тепер нарешті навіть недосвідченому оку стало ясно, що Оеал не схибив. Корабель пройде ближче з можливих орбіт, але він не війде в атмосферу планети. Дійсно, вісьна до атмосфери була всього в кілька сотень миль. Це майже нічого, коли йдеться про планету 90 тисяч миль у діаметрі. Але цього мало вистачити, щоб пройти повз Юпітер неушкодженим. Тепер Юпітер заполонив усе небо. Він був аж таким величезним, що мозок і очі вже покинули спроби його осягнути. Планета дикого різнобарв'я Червоний, рожевий, жовтий, лососевий і навіть брунатний. Атмосфера навколо вибухала від кольорів. Інколи Боумене навіть здавалося, що він летить над землею, укритою туманами. Зненацька уперше за весь час експедиції зникло сонце. Воно поблякло, стало невиразним, хоч постійно супроводжувало Діскавері ще з того часу, як корабель покинув землю п'ять місяців тому. Але зараз шлях корабля проходив нічною частиною Юпітера, тож Діскавері невдовзі мав увійти в зону цілковитої темряви. За тисячі миль попереду лежала смуга пітьми. Позаду сонце швидко опускалося в хмари Юпітера. Його промені розійшлися край неба, немов два племінки, закручені донизу роги, потім вони зблякли і вмерли в останньому спалаху своєї барвистої краси. Настала ніч. Проте величезний світ унизу аж ніяк не потонув у вигільно-чорній пітьмі. Планета почала сяяти і сяяла з кожною хвилиною дедалі яскравіше у міру того, як їхні очі звикали до темряви. Невиразні річки світла Пролягли від обрю до обрю, немов вогні параду кораблів у якомусь тропічному морі. Тут і та вони збиралися в озера рідкого вогню, ряхтечі від незвіданої сили, що ховалася десь у глибині Юпітера. Це була така приголомшлива картина, що Боумен і Пул могли дивитися на неї годинами. Вони запитували себе, чи це неймовірне явище, результат хімічних та електричних процесів у цьому киплячому казані. Чи воно є наслідком Діяльність якихось незнаних форм життя. У прийдешньому столітті науковці довго сперечатимуться щодо цього питання, чим далі вони заходили в ніч Юпітера, тим яскравішим ставало сяйво планети. Колись давно Боуман пролітав над Канадою під час північного сяйва, і укритий снігом ландшафт видавався таким самим холодним і блискучим, як у цей. Хоч північне сяйво нагадав собі астронавт більше, ніж на 100 градусів тепліше за температуру в цих місцях. Сигнал із Землі швидко зникає, оголосив Еал. Ми вступаємо в першу дифракційну зону. Це не стало для них несподіванкою. Дійсно, бо ситуація була передбачуваною, а поглинання радіохвиль дасть цінну інформацію про атмосферу гіганта. Зараз Діскавері проходив безпосередньо над Юпітером, і це переривало зв'язок із Землею. Та попри буденні ситуації астронавти раптово відчули все поглинущу самоту. Брак радіозв'язку триватиме всього на всього годину. Потім вони вийдуть з-під впливу Юпітеру і зможуть відновити зв'язок із людською расою. Але та година тяглася найдовше в їхньому житті. Незважаючи на свій доволі молодий вік, Пул і Боумон брали участь у десятках космічних подорожей, і їх вважали за ветеранів космосу. Але цієї миті вони почувалися як жовтороті новачки. Вони зараз робили те, чого досі не робив ніхто. Ніколи ще корабель не мандрував на таких швидкостях і не боровся з таким гравітаційним полем. Найменша помилка в навігації на цьому критичному етапі, і Діскавері вилетять далеко за межі Сонячної системи без жодної надії повернутися. Здавалося, хвилини тягнутимуться вічно. Юпітер став над ними вертикальною стіною фосфоресценції, а корабель підіймався вгору у його сяйливе обличчя. Астронавти знали, що рухаються досить швидко, і навіть гіганська сила тяжіння Юпітера не зможе їх захопити. Проте їм не вірилося, що Діскавері зможе вийти з впливу цього грандіозного світу. Нарешті попереду на оводі сяйнуло світло. Вони виходили з тіні і прямували до Сонця, і саме цієї миті Еул оголосив. Радіозв'язок із Землею встановлено. Я радий повідомити, що складний маневр успішно завершено. До Сатурна ще залишилося 167 днів, 5 годин і 11 хвилин. Оцінка ситуації забрала в комп'ютера не більше від хвилини, і він провів її з бездоганною точністю. Як куля на гігантському космічному більярді, Діскавері відскочив від рухливого гравітаційного пуля Юпітера, діставши внаслідок цього удару потужний імпульс. Не втративши палива, корабель збільшив свою швидкість на кілька тисяч миль за годину. Утім, тут не було жодного порушення законів механіки. Юпітер втратив саме стільки імпульсу, скільки дістав Діскавері. Планета трохи сповільнилася, але її маса в секстільйон разів перевищувала масу корабля, то зміна орбіти була надто незначною, щоб її помітити. Ще не настав той час, коли людство зможе впливати на Сонячну систему. Коли морок навколо них розвіявся і тм'яне Сонце знову зійшло в небі Юпітера, Пул і Боуман мовчки підвелися і потисли один одному руки. Важко повірити, але першу частину місії успішно завершено. Розділ 20. Світ Богів Але вони ще не зовсім покінчили з Юпітером. Далеко позаду два зонди, запущені з Діскавері, увійшли в контакт з атмосферою. Від одного з них звісток так і не отримали. Можливо, він занадто круто ввійшов в атмосферу і згорів, ще до того, як устиг надіслати якусь інформацію. Другому зонду пощастило більше. Він прохромив верхні шари атмосфери Юпітера, потім іще раз виринув у космос. Як і було заплановано, зонд втратив стільки швидкості під час зустрічі, що під дією гравітації почав рухатися по еліптичній орбіті. За дві години після цього він знову ввійшов в атмосферу на денній частині планети, рухаючись зі швидкістю 70 тисяч миль на годину. Одразу ж після цього супутник обгорнула розжареним газом і радіоконтакт загубився. Відтак для спостерігачів за контрольним пунктом потягнулися тривожні хвилини очікування. Вони не знали напевне, чи зонд уцілів, і захисне керамічне покриття не вигоріло ще до того, як завершиться процес гальмування. У цьому разі обладнання вийде з ладу за одну частку секунди. Але покриття протрималося досить довго, щоб розжарений метеор сповільнився. Позбувшись обвуглених фрагментів, робот витягнув свої антени і почав роззиратися. На борту Discovery, що зараз відійшов уже на чверть мільйона кілометрів, радіо, почало приймати першу документальну програму з Юпітера. Тисячі імпульсів щосекунди доповідали про склад атмосфери, тиск, температуру, магнітні поля, радіацію і десятки інших чинників, які могли розгадати тільки фахівці на Землі. Проте одне повідомлення можна зрозуміти негайно. кольорову телевізійну картину, яку падаючи надіслав зонд. Перші кадри пішли, коли робот уже увійшов в атмосферу і скинув захисне покриття. Було видно лише жовтий туман із краплями яскраво червоного, які запаморочливо хутко рухалися повз камеру. Зонд падав зі швидкістю кілька сотень миль на годину. Туман ставав дедалі густішим, роздивляючись, його неможливо визначити, яку відстань бачить зонд кілька сантиметрів чи кілька кілометрів, тому що око не мало на чому сконцентруватися. Здавалося, телевізійна система не працює, і місія завершилася невдачею. Обладнання досі працювало. Але в цій бурхливій туманній атмосфері не було жодної змоги щось розгледіти. А потім досить різко туман зник. Зонд, очевидно, пройшов верхній шар хмар і опинився в чистій зоні. Можливо, на відтінку, де панували водень і кристали аміаку. Хоч судити про масштаб зображення досі було тяжко, камера вже, вочевидь, бачила на милі. Картинка була настільки неземна, що на мить здалася геть безглуздою тим, хто звик до земних форм і кольорів. Унизу без жодного руху лежало безкрає море золота, пошрамоване гігантськими кряжами чи гребенями велетенських хвиль. Жодного руху не помітно. Панорама була занадто масштабною. Золотава перспектива перед камерою не могла бути океаном, для цього надто високо. Можливо, ще один шар хмарин Юпітера. Потім камера вловила дражливо розбиті відстаню обриси чогось незвичайно дивного. За багатомилінизу низу золотавий ландшафт, перетворювався на симетричний конус немов у вулкана. Біля вершини цього конуса зібрався урол маленьких пухнастих хмар, приблизно однакового розміру, досить далеких і відокремлених одна від одної. Щось було в них тривожне і неприродне, якщо епітет природний взагалі можна вжити щодо цієї неймовірної панорами. Потім, зайшовши в зону турбулентності, в атмосфері, що дедалі згущувалася, зон почав обертатися в іншій частині горизонту і кілька хвилин на екрані лише переливалася золотава мряка. Перегодом зображення раптом стабілізувалося, і море стало набагато ближче, хоч і мало не менш загадковий вигляд. Там з'явилися чорні отвори, можливо, ходи в глибші шари атмосфери. Дна зовні не досягне. Щомилі щільність газу подвоювалася. Тиск наростав по тому, як він поринав чим глибше до прихованої поверхні планети. Ще дуже високо над рівнем того моря, Картинка замерехтіла, а потім зникла, після того як перший земний дослідник був розчавлений під вагою Юпітеріанської атмосфери. За своє коротке життя, він дав змогу людям ледь зазирнути на Юпітер і лише трохи наблизився до поверхні планети, схованої за сотнями миль газів. Коли картинка зникла з екрану, бо манипул деякий час сиділи мовчки, несподівано їм бом спало на думку те саме. Насправді, стародавні люди, не знаючи того, Влучно назвали цю планету ім'ям повелителя богів. Якщо десь там унизу є життя, скільки часу забере знайти його? І після цього хороброго зонда, скільки ще мене сторіть, поки люди пошлють когось у слід за цим піонером? На якому кораблі? Утім, це вже не мало до Діскавері та її команди жодного стосунку. Їхня мета відтепер – ще дивніший світ, розташований удвічі далі від Сонця через ще півмільярда миль населеної кометами Порожничі.